دا خبريان څنګه چا چوکران کله په قران کې یو په قران کې یو زموږ باندې نه تشه لګ لګ د او څنګه پا د قران د پای راځلی پیغمبر اسلام کوشش دا څنګه په دغه چې رسول <سؤال> الله <سؤال> صلی الله علیه وسلم د بیانې سوره چ الله متعال وجدات الحرج لا تحرك به لسانك لتعجل به فديما انك الله سر شون الله عز وجل ا خبره جبا الله تحرك به لسانك لتعجل به فديما انك الله باندې جن الله لا کوم باندې چې ان علینا جلب و قران په موږ باندې د قران چې مکون دی و مستند سمما ان علینا بیان دی هغه موږ باندې او څنګه چې راځي شنوکرو په کله تانس موږ دا باندې مو بس دا بیانونه الله دې دې چې پیغمبر اسلام ته مداياږي دا چې نبی چې اچان نازل کړي دا اوس دې په او سی امت تبیان کرے او سم این آلینا بیانی ادب کرنگی دیا پیامبا اللہ تعالیٰ دید مانو و آئے انحام کردے معانی و رتور پڑی گئی اور پیامبا علیہ اللہ حدید رنہ لے گئی لئے تبیین امیل ناس شریعی قرآن بیان کی خلق دا وزاحتی ہوگی وزاحت انتا طرف دے اور الفازی پیامبا علیہ السلام پورا پورا صحابه باندې هغه معانين یاتو او دغه هغه الفاظ باندې او تر دې صحابه د قرآن میانو د دوه بشور کو چاوی دغه باندې تا پی کو بلکې تر دې پورې چې ماخوذه كله خامندان نه په مننه هر طلب کنه او هغه کې د دې تلکو چې ما د اواز امتی پرامر الاسلام نمکا بولا و تبایز سشتر جس حابیبویسنشتا سورت در قرآن اید در ممکه برمکه سورت دیاد و تبایز دا وطاو خایا اغزان اخمر را تعلیم کو مخر کسی کی این کن سی کییم اغم مصلک والزان را خبر را خبار امتی پرامر الاسلام باغت ایزا زدی در سورت اخایا مخر مدیا ورکو در سورت خیل حد آو خایا این تحید چه گوه اگه دمه هم قابل بگر دولشچه سر بسنو مخصص علاوات آوالا تکرامر اللہ السلام زدی دلہ پلانکی اپنی پلانکی صدت او خان او چه سوکتا دمکین امدینی دلہ دون بے اماما مناحل اللہ انپان کے لگل دی چه عباده ایم ساکمت سے بات چه دمکین سوک حجرت امدینی دلی بے دغرا یہ وانساری سے آگی دمکین امدینی دلہ دون بے اماما اوپا مسجد دوره اسلام قران قران مقدس کیدا قران دا احیاء وکړه نو په لړ په دغه کله صحابه کرام چې قران میاخره په لافای 14 امني الظهر سدیق عمر سيد عثمان سيواني سي تل حسن عبد الله بن مسعود سي خوجہ بن یمان عبد الله عمر عبد الله بن یوسف عبد الله بن زباه حضرت عائش رفی اللہ تعالیٰ عنہ پر خضر دیو حضرت حبسی سے وقت اتومی سلمہ در اغرق اپتی کم شخصیات کی قابلی سے گئے نور حفاظی قولا حفاظی کرام صحابہ اغرق بلاشی دیو دیو کسانتاں چیداتاں مشعور صحابہ دی آگئی تیان نو آگئی تو بیادی دی دیو اگر وته خپل ووته اسونه سبو ده اسونه سبعه سنه 112 کې ول او چې دا نه ده استناد اس په چيده د تنکېس په چيده اگر وته یو حقې سره الله بل دې کوي حق زار کړو قرآن هغه اده اده سره دا باندې نه دی یا ده چې لیکل به چې محمد رسول الله نازل شوی نو زه دې ساجا چې په فرمایته مو زرايت پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دغه نازل شو نو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم موږ کوم ګیډه وې پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دغه دغه کی پخاتام شو موږ به دغه دغه پیام بغلی صلی اللہ علیہ وسلم با آغا و قبل تباید دیبا سکرانی زیادی شعود آغا ایسنا دیبا او بیادی خن کو تبیش کرد پیام بغلی صلی اللہ علیہ وسلم بور کمتی کلیل کلیل سبسان زید ابن ثابت سے دبل یکل کلیل او دنینا علا نور صحابا خلقاء الراشدین او باید نکاب ابن اللہ اوام خادم خالد ابن وزید ثابت ابن کیس یو به صحابه دي اوبدان او مساعید دا در صحابو ته د اسلام دور کې بزګر ماج ته توصیز درما کیږي په اسلام دور تقریبا اکثر د اسلام صحاب زمانه کې صحابه وته ا اسلام زمانه کې د لیکل کله دا چاوس څنګه ارام وکړي ډېر کم نه ومیره لیکل موږ چې څاګه لیکل هغه کارونه دانی چکنر تختدار کانیو یا 95 باندې چاونه چې کتاباني نکل کیږي یا د کډور کسان د کډور په کټ باندې لیکل زیاد شغیره ایجاد خوف و قوز او وقتی کنون لیهاز اپنی سیزون باننی اغلی کلی شیوه در پیامر ریسلاف و سلام دور این رویع در قرآن یا نسخه موجود و امتبرکن صحابه اصرکو بیدو که موجود وی و مرتب شکل که چیه او قرآن بجید تجوشی سنگ جی زمون نسترسو بودی زیمانه کلی نو داسی نسخه چیه قرآن که جمعی اغنان. بس چا سر این صورت چا سر دو سر دا دی طریقی سر اچا سر اڈوبی باندی چا سر پان اغاندی دی طریقی سر دی کلے چکلے دا پیان برلی صلی اللہ علیہ وسلم وفاق بھی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمسلمان آن بادشاہ شکلے نم پدہ حضور کی بیت سکلے یا ماما کی جنگوش نم خد بن گورت پا مسئلہ باندی نم خد بن گورت دعوش شکلے ہوا اور پائی کی جنگوشن پائی او اولا قرآن قرآن دو قد سوول برامی قرآن قرآن دو چکلتا جنگی اماما که دو قرآن کریم حافظان که سوول شهیدان شو نعمر رضا قصر بلی حمرغم که داشتیارا که چلی دست ارمو که باننکه سوول و حافظان شهیدان کی نروه دا قرآن ارختمی که سکلتا کسی نوکه بلوکتے نو پیام ابو بکر صدیق غزیل لنگاره کرا خدای را عضو خبره خبره نو مر رو نیو او مر رو نیو تا بکل صدیق سے بو چیزاں صحابہ رات سمجدار صحابہ اتا غیبان اس قسمو ماننیو آن اتا پیامر اللہ السلام دور گرم اغیر کل کل اغیر رات لکھا موسیق بخاری کے لئے اتا قضایل القرآن کی زید اتنی ثابت زکرمائی چید اتا سکار لما تاو پریشن او هغه ځکه چې 8 درنو 2 درنو 3 درنو چې موږ ته په ماټو کې راکړل دي چې کله کله په پیغمبر اسلامي کې کوم ځای دې مسالې کې هغه چې موږ ته ملي او چې موږ ته راکړل دي د دې نه به ځای نه ننه ډېر مشکل کار ورته چې د دې خبرو چې دا غواړي او خدای دې اداره کنه څنګه کولای شي دې خبرو چې پیغمبر علیه السلام دې کلیزي سیمه وکم بس ابو بکر صدیق نو زه دې صاحبته نو چې دا به تر کاره بس دا و په باحال سید خاری دې وروسته دې او له صحابانو باندې تختان او دا ته تجربه کړو دا ذې کیسې په تریکې کارسو څه تریکې سره دیګو په تاسو هم مختلف صحابه سره هغه موجوده اغا, موجود. اغا سره مختلف نحو حافظه قران عمر رضی الله عنه حافظه قران نو چې بایاتونه له دې ټانبه اسلام د ملکي لري راغلي نو هغه نه د 11 سره په چې خپلو دیادو نه تمام دیو په لیکل به چې اما ته سيې د صحابه سره لیکي بل صحابه مراله اودا لشری صحابه سمو چې برابر یو شان آیاتونه او ډولونه کړي کنه عمر صاحب اجازه قران عمر صاحب او دغه یا دا او عمر صاحب ته لاپیشونه عمر صاحب د حفظ قران ندواره د مشرکت په اړه وسول له بل هی سر دا هر سر به بدل غید بیا دو خداګې د سوهو جوړ او باید د دې په اساس کوڅه یې د دوه وحنت په بل اعتبار دوه هند په شپږه صحابه راغیدو نا پیغمبر د کلی او سر دو دوه وحان متاوله د لیکلي دوی ته ولې نو چې اوسه ته خپل میات دی بل ته میات دی او او سره یې او بیت میچ ایا دغه راړه د صحابه سره مستقلی صورتونه په بابل کې دغه امکان اریسره بدلچې ایا د دې صورت دایېونه سر لیک دي د صحابه رضی الله مقمل صورت لیک دي دا کدي کښته وګنيشتي مبارح دې انتهای احتیات سره سره د حق ځای نه اوب دې طریقې سره د قران موجود کینځ تاسو نو ویل په پیغمبر اسلام اسلام دور کې اجازه ورکړشې نو کراند نو ماته جنګ ورکه شو څنګه چې څنګه سټراक्चर غدل دیو شان دا له ورته شي بیا بل شانی افغانستان له لږ شي بیا بل شانی دکره نی عربو کې عربي و بنجبه سن انس مختلف کی نجیب ډېر و عربي و خو بعضې کې مختلف کیږي چې انا کې بدلیږي دغه چې السلام دور کی اجازه ورکړي شو د الله د طرف چپولو د باندې راځه स्टेशन نو بس لسته خپل کیا چې سټو بازي ټکی بداره کول واحد ټکی بجو بیسنګ قرآن له هغه سې وخت او هغه ټکی اغه به اته کې سې لاست استعمال دغه قل اعوذ برب الناس من بازي معوذات او اعوذ برب الناس ایماله بګیږي دغه لږ د اوسمان د دې الله تعالی حدود او اسلام بالکل روو او اعلان کړو رسول او ډیر وسیع په معنا باندې اسلام کوشو بیا پکې ځایګي دواړه کې راته حق کې څوک نه عوذ برب الناس کې څوک نه الناس نه چې کوم باندې سو علي الناس علي با ته تل تل بل په بل ته تل ته حالات واړ کړو دو خاطری دی یو څو متواتر قرآن په بل په څړې یو تر په دا یو د خاطرو متاد متواتر قراتونه غلط کوته دی بل غلطي دی کړو ته او بن دا دجه ګمانسکي زيد امسامت له کلیو داغه صدیق سيدور په مدينه کې موجود و نو دا هغه نور دا څنګه یاري دا هغه بالکل لیکلي شوی په ټول اسلام کې نیمه دو او دوه خبرې دي نو یو او بن تر دې دا جګلوي نو عثمان سيبيدا سګر کوچی دغه ابو بکر صدیق سيدور د پیغمبر اسلام بي بي اتعصر جهات پیغام چستا پلاټ منصفتي اړه وایي سر موجود سی دا اولو ته صدیق سيدور کي منصفتي اړه شو د عمر سره نگرانی هغه مستيره ورته او اغه صحابه کرام کي او رياداته کرام دي سالو صحابه کرام زيد بن ثابت تا کله د زوبير سعيد بن العاص عبد الرحمن بن حارث بن هشام دا سلو صحابه کمیټي او هغه مستنې ته راغینه میډیکل کو اوډیکل داسه طریقې سره اوکه کول کیداینه د کی جنا کړه کی علمو بلکې تعلمون نه نوټی پهونه کړی نه لاندې نوټو باندې باندې نو که چا به علمو به چا به تعلمون شي کوم لکه مثلا یو قرات کې اغه یو علمو یو علمو او یو علمو نه نوټی پهونه د ځواب نو پچا یو علمو نو څنګه پچا یو علمو وي نو دس طریقی سر دا آغیا غانا کلمه سرشتو و اسمان سرک چکم مصحب تیار کرده اغما سر موجود ده ملاوی کی؟ آقاسی ملاوی کی؟ نداغ تاریکی جمع که؟ ندول کی راعت متواتر کی راعت مولیت آغا یو مصحبی که؟ نوکا آغا چه غری تاریکی سر آغیا اغرکی متواتر کی راعت او اغینه پی اول اسخیط یاره عثمان سید دا امین الونس پی دیار ټول قرات په کې څنګه په او دا غون نسخه دیار آی الونس دی هغه مقام کرمکه پری برایو شان دی درمه یې مون په لګې سره رم پهنه تو لګل پنځمه بسری تو لګل شپږمه تو لګل آی مدید په یوه تو لګل وونس دی دغه ابو حاطم سجستانی پا حوال ما دی کیونی سریتیا نکڑے نبارمان آگین او بیاخل قزان لیکل کو دانون سر تاثر جکم قرآن دی داد عثمان سے عثمان سے ورلا دکر کراعتون ددی زمون دا کراعت چکم دی دادا عغیه و کراعت دی دا مسحب عثمان جو کراعت دی حفظ والی زمون امان دا کراعت و حفظ دی دادا حفظ کراعت دی او دا عغیه نمان وداد قران مجید د چه طریقو د عثمان ختم شو کول قرائات هغه پیو مصدر احزاب دي یمنزل الله تعالی څخه نازل کړل دي منزلي ته الله تعالی نازل صحابه او د الله د ترپا هغه نبی چپته کې قرآن ختمه ورانګي نو دغه مقصد د قارئ له روزانه تلاوت کې مقدار مقرره کړو دا یې د ورځې بیا منزلوي تاسو وګورئ چې په ګډه هم سې بارز د مدیډورز نه منزل <سؤال> نمبر 1 اره باندې کې لیکلي چې دومره تر څو په ګډه هم سې بار منزل نمبر 2 نو قرآن یې وایي سې کړ اب تک ختمه یو کله چې د قارې لري قارې مزیاه کوي اربو ته جز لکه موږ ته دا قارو د تخ سیمه د ترانه او صحیح حقیقت د دې په سپر د غره نیمایږي چې دا چا کړی عالم کړي دا یو له نو دا نکلي چې دا عثمان بن دمسحدنا چې نکلي چې عثمان سقط مسحب و دا وخت یذای ډیر صحیح دی غړي غړي ا دته د کډو پر سوکل کېدئ هغه چې ارګو څنګه چې د خدمت د سياريو په تاسو موږ د ټاکو په څیر شي ایسا پلی شو او بازي موږ دا دا هول کوم نورو ګرځي هیڅ خبره به نه دا بس مدارس ولا خلکو د زن سلطه په اړه نهست چې د ختمو لپاره په دې باندې دا رول کړو داږي د سيارو ته تقسيم کولې هغه سي کمانه په کتاب سره په د انګلیسي او د اسلامي شريعت په اړه مخکدمه شيوې دي په کله کله د اسلامي د سې کاره په اړه متاله کوم آیات منبل د اسلامي په حد مشوع او المحصنات الان کدا المحصنات دا د هغه سلوري د آیات حرام پېښېږي په تسببه د شهيدو غزې الله بيان حرام پېښېږي په تسببه د دې چې سې باندې صبر احمد مجمس کوي او دا آیات مطلب مين د لريحالته نو دا تقسيم وكې په دې صبرو کې نو دام باندې ټول صحاب د صحابانو روښتو یا بعضه عثماني په دورته منسوبي دا دغه دا غیر روښتو شوی دا, دا الله تعالی ترپا اسماني ترتیب اغنره د سوالت په اړه دا سانچره پالا غیر صبرو کې ان تک سیمプレ شوی او تاسو په کې رکوعاتي د لیداتي کې رکوعاتي نددین سید تحقیقی تو ختمی خبر ختمی پیسلت آنیشتا چدا چا کردی خدم را کتابون جیو قوری یا قرآن نجی درو کوعاتی تجیو قوری ار او دائی دلی برپاکڑی دیجی بنده که روکو که یو یو مسئل خطنشی نپاگی بانی درو کو علامت لگولی بل نی مزمون شورو شی نپاگی بانی بیان درو کو علامت لگولی یا دی اقتدار سر علامت یو ماکه څخه په اساس باندې مليږي نو په هغه کې علامات ربوبیت دی خدا آسمانی دا امر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نازل شوی nonEmpty د ربوبیت کې دا د ټکو دا څنګه لپاره مضمون ختمې دوه یو رکعات چې مليږي دا د لپاره علما او په بحر حال ته صحابه د رسول له کړه ربوبیت علامات ملي دي نو که دا اتاسو یی لیدلی لیدلی تاسې باید زموږی رموز او اوقاف تر هغه لیدلی چې ملي دې کلی زادې دې کلی مين دې کلی باندې تمې یو درې درې ټینګ معنی کاوه معنی غری برکې مقدس نه خبرې نو تاسو تفصيلونه نه غواړم چې阿里 علی پخلا علی مطلب مطلب دې لا دې کې په معنا مازه دې کلیټه کاړه اټا دا مخوف د کیښنه دي زوړې مازه کلی کوې سوځي نام alyas pokauna د دې تشریحات کې نه دی او کدا دې د روسو مثلا لاره دتوش کې په سطي هيو تر اوسه په هيو غره نه فيه کې به فيه یو تر تنظیم دی په تر تنظیم دی فيه نو په تاسو دلته کتاب نه رايده بل باندې غره کې فيه ددل په کې نه زال نه کتاب کې داسې نشته معنا برابر شي فيه کتاب کې دنه هدا نه او د انیمه که سره ولاګلاره کوي د قران کې شک نشته او اوبه له سلیګلو وه دان د کتابه ده درې پاڼه د ته تل ارص هدايه ابیا که ته په دې دوه مفتره فازه سواد لا نګللی الله سو اوله درې مطلب دا ده اني پرنده باندې سواد لا نګللی اې دا کې هیڅ لاره د سره ځکه دا بهتر ګرانه چې لارې د قې دې کې شک نشته چې کا په معنا په کتابه هدايت د مبالغه ده دي پانی د دې قتل د تناستا ده او د دل د ټول منالهدايتي ودي معنا کې زور نه ووت او فيه همدې د طریقه مت کو ارزه کې د ثلاث اوت او د ترجمه د ری تفسير ارس او تنسرت قد قران شل هنا نو باکه علامات او اوقاب دي د دې د چا کړې د ژوند پسمانې نو د دې د فقره کې یو عالم کې دي د عالم ابو عبد محمد ابن تبر سجاو تعالی دا نه داګه زې کړې ته او د علمن کراهت ولنه ځکه کړکړی دا هغه کړي او دا د دې لپاره کوی چې انسان کارا مینه کوي هغه په دې علامات صرف ځان پوهکې لامل لا نه د دې ځای مو دري او چاته لوت او سابه پکنه کوي او چې په دې کې لیکلي دي چې نیم او د پنځه باندې پوه چې د ووکاپ لازم ده چې څنګه الله زکر و سجی نو بس سابه کټ او بیا په لاساتې وختونو کې علاوه بر دا هغه دا چې دا اسلامي تپیدل د یکه عالم څنګه دی ابو عبد دا هغه ځکه دی اګز انسانانو لپاره چې کوم قران نشي کوله قران په اوقاف باندې په معنا او دا اوی د سانچې دا کومې بده زنه وي په باندې موږ تاسو ته لارښوونه کوي چې څنګه څنګه کیسه خبر نشو کپیو څاړې اې او په پایله کې څنورې ته وي اوامل اطول او چه کم مسلمانان قرآن ملید اغیل اپنی با نیزان کو اغیر کار جه کم ذاکی بس او دریگی بان او کم ذاکی بان او